I Tunga, jok. Eta, miel. Bua, espalde dite, kena eta Jarnasketa, keta jota, biurasiñua. Eh, ahi, Bua, bua, bua. Uf, gustoa, gustoa. Eta, bani, euniro egei, añalare, onche zartuzite, hondo, eh. Aura mágico, hau. Posible de que... Itani, itani, zoze, so se... veste bismaten, no? zoze so egi. Gapor, no ni sati ja ba, vasio esko da eh? ba, Gorra, baina ja vasio. Bai, bai, bai, bai, bai. Ni pentsa ze joaba ahí, ¿eh? No sosa ha sido. Ahmed zen Bai. Ire bici real iroin. Es que no zo temporada. Bai. Bai. Bani Ahmed za por pei differente, eh, que ni baña. A aertuitza. Me jotes, la. Chiquilla. A respecto chiquilla, no Eh, e, eu, ah, chiquilla, osanostat, ikuste dauten bagoitzean hondixagoa izela ta bai. Eta da ser señal de Ni, gustatzitera amaitzak kontatziea. Kontatziea ez ertatu dan. Eh, adibidez, eh, mecher erotiko atuki el maiapatematik normal inen jesoat. Geso, ah, bai, eh. Bai. Bai. Aondo. Bai bai, bai bai, eh, autopolitiko ez ala, eh. Bai. Irekin ezuan izen erotikoa, <gül> eh. Gono, ezu, ez, ezuan eno ondo akordatzen baina agertu izela bai. O sea, ni, o sea, di ja, diferente, baña miel, está aquí. rarua, está aquí. Ixeixela ahí, baña ahí perceptino hori, bai, bai, hori pafutsen, bai, bai. eh? baten, adibidez, azkeneko gineana, agertzen Joan 3, eh, pertsona baten Joan, 3. Bai. Aldatzen sizustean. Bai, hori. Eh, baina aldatzen, bai. Bai, Joan da mozun itxures bat onean ezautzen da beste bisegioan beran barrun bezala. Eh, nola bat la eh, bat eh, existen civas hartu valido alcohol mismo la baten mesela ez mhm invasiv invasiviset aha bueno vive erotikuekin banajavik igual hisengok Lehen pixkate... Hasi eurreti berbain jua un seatik. Hasi eurreti, claro. Nahabi, Gaspaldian, dispara uari gasko, ta... A ber, hori bukaera esan gorgina. Bai, vale, bukaera kolako juau. Venga, kolak jendia geha tu ingok. Ondo... <risa> <risa> <risa> <risa> Marketing de gau, Ma, umber, eh? Hombre, manajoa <risa> gikazte. Instagram da kistonegukiko, eh? Instagramata... Bai, kistona jaukat, pilsegidore pilagat... Se ha ido de pilla de con contenido ese. Eh? Sí. Oye, Odi... <risa> la hostia se llama Suzuki, carga sí. Hostia, 1000 que, o sea, seguidor de. Bueno, chauca de chauca bai, vas ondo ir a Don kontaktazie Este es Rayleigh en Contact Asia. Es, bai. Esto es esto. Bueno, Diary Chegoichuraik está kuzueta. Eje Bai, no, ja, Mathix antes un Iñegañarri ate ez, baño claro, es. Sin sacar realmente. Eh, esta la R600. Neitse moguna Bai. Da hartuta be bai, nik, ez? nik, es? Bueno, seose problema e, gonde eh? Se mesia baina se etxatan ke aspaldian. Oin aiatzen az, hasi eh, ditxuk o sea, nei ai bai. Neria ke situan aiatz. Eto, eixatze, mekanikoanea eruan ahuan. Mekanikuna. Da, ustegoa karbura hori hau... Arma arroja izahoren, eh? Mugia amato. Bueno, ii, aparte, Echegolana biazotxean iamen, Echego, eh? Bai, istok? Echego, eta normali gendizitxille. Por lo que sea... Zer, ni, ya gazli nogu eta ya gazli, ezeela behin ba harri beha dutxe Echegolana. Ondo pentsazagatak. Ondo la biazteak. Ondo pentsazagatak. Eta, etxiste ondo pents ez egatako eta gero ni hatzi zeitzen bat so dani nere dana fondu de ese gente beak a ver punto daño vale, eh? Ondo, le o sea retawich en dicho que la lana vale más la apuesta <da>. a ver <risa> no año jose que etxe... eta eh? <risa> que eh? estaba irshu de stock a ver bueno buenos ruidos sonacho ondo ostras ordua ikasle ona euskak Bueno. Bueno, la la lana de Stake joan Un gai batzu eh, pentsote kartzia. Carasgame, modos operandi ha sido. La gallo y chonta, onta parte chaval, baldin A ver, ahora batxu sobre. Bai, vale. A ver, yo vale. este vale. chibetecen, orirola, eh. Vale, Ondo gago, ori. <risa> yo <risa> ahora batxu pasado eh? Oin comunidad parte no Oin la hoy responsabilidad de achujar, ¿eh? Responsabilidad va. va. de achujar. Vale. Es el majo betecen, un badero Goernu honaik Goernu honaik Bai, bai Goernu honaik Eta aldi bili, Beti ire inibili Ja, hori bai Izen buru jarri Ope, bai. Da, bai. Ola, ola mm. O, B Da, hola, tak Hori zinua Karo, ire, ire mobili Ozti funtzionatzen hortako Ez, ne mobila deitzeko kol, Sobretot kolgatzeko o sea, Eski e, Gorri xai Abai, e? Bai, eh? bai. Hiko gatzeko moge, hori guapu, eh? Ni asko gatzeko ni, ni honok. Nik emu tegozatzen dira eta e, silenzio, itxeko eta la itxeko. Ah, bueno, hori gatzeko. Enokela entera humoan. Horri gozik, hini, kabro horre. Ez, hiri benetan <risa> da jaukan, eh, silenzio. Vale vale, vale, vale. Gure esten dira. Baina, alare, eh, guk funtzioan entzendio. Eh, talde txo, eselazoa, eh, barruen, programa barruen mm -hmm. talde Aldetzen zikustenak, ba, nire arabera zelabani, nire arabera eta gero bate batez katzen mazik ini horrein, nahi aprobamien, ba, intentatzea eta bai, ba, betetzi, bere nahi hori. Bai, bate nahi baxo pai, eh? Eski, Zetxala, ba, nik ba. igual voluntai xo bat dukeko juat. De hecho, gero ingo juo berroba horretna. Ah, Ikizate kanpotik bat? Kanpotik? Bai. Ah, bale, bale, a ver. Ah, entzena, bila. A ver, <laughs> izate fitxaje berano, ez? <laughs> bai, bai. Bai, bai. Ba. Ba, ba. La un bat ba, ba. Ignatius gustauko Gustau kojakoan Ah, orduan jabai Orduan jabai Eta... Orduan jabai Eta, orduan jabai Eta, orduan jabai Eta, orduan Eta, eh, Ignatius, farrai, Gustau, zidala Una ekartzi Ostia, baka It's... Vale? Ni hain zandia ya Txarrena erderaz enberko Eta, bueno Ingo juau Eta, eh? erdo traductora Eta, erdoa Eta, erdoa Eta, erdoa Eta, erdoa Eta, erdoa Eta, erdoa Eta, erdoa Ni go, ni puta madre, es que has baño esto. igual, igual. Erderaz, da otjuri, nik o juri o que igual. Está echian ni que hori, o sea, no está un burasu a erekin ni nere ama hizkuntza eh gasterelak. Ok. Hm. Hmm. Bai. Erde has i ikastenabilio iñerderas. Ni bai. Baina, inglés no. a ver. Berria Barcelona Barcelona quería estar dana hori astu ezela hori astu ezela je sartin hori de bat estanagelitzen esanen ber ja, esan Zumer, berio numero bai. 68 esela hori doc garbi et, <laughs> bueno mi eta hostia dan etxaku dan claro la je nate... Bai baño ca poco ki puskuardana Er repiado gor. Ya, ya, ya va otra. Es batzu eztik kontrolatzen. Hondi gen, eh? Dislexiko batzu da, jita bai. Han, oi injusto <tipen>, llamadi ahí. <tipen> eh? Llamadía. Uri pasaba. Eh? ikusi dogues, silencio. A osoondo bai <tipen> eh? bai Ondo, eh? Bai. Bai. Hor inprontago se os enzundo que stock, igual hisendo, eh? mai, interferencia, que. Bai, bai, bai, bai. Eta de batzutan inpresorantik, ba jo naide grabatze, baina da antzago eta. Punto. Vale. Eh, se sate negitxo. Arauatsu saudegan. Y aquel dicho torriáis, soriona, vale, lor tu es que casco lortubek, lortubek. fijo, eh. Ya fijo. Indefinido. Oña, cuidado tú, es que claro, como ni ha un taco irabas, ibas tú a divides ya, le no, al dimechan sortio, Beatriz, te hace mat, Claro, aparte, Amar, aparte, eta atzeko la hostia. Hori bai, hori bai, baina hasieran sartu ginean diro kantitate horratik sartu ezarra. Ah, ba, ez sartu, eskatu, ezarra esgino ezartu inork ezarra. Hirua bestei ge chaukadeta. Eskatuzula. bere sketchi bere onurak eta bere, oso, bueno. basuntuezaino aus, onurak. Ikesan zein bat irabasi hija egen? Jua, da sa ti guau da hori piniko guat, erres, matematico. Vale, irasia saudek minus, minus, eh, minus, minus. Eh. Sartuais, Orduan Porduan garra zaiz tan... mi guat. Claro, baldimaga esta ni pinin Bueno, Ondo. Ba, ondo. Ondo, ondo, ondo. Vuelta emongo guacho. El Orión asker kasco. Me equin vuelta emongo guacho. Bye bye, ba, ba, venere usted se a ver, a ver. Eta, eh, esas en Berdian. Odi pasaste causa, que estás en Bueno, beste higabe, eskerrik asko, eskerrik asko, e, eskerri eh, eta ongi torri, eh? <laughs> eskerrik asko tabarkatu hazi horretik, <laughs> ongi torri da nahi, eh, eta batipatiri, holgetan benetan ja, holgetan benetan, eta beste ja, higabe, plantilla hau, no, plantillan no, hau, titular, titular. Ah, perfecto. <risa> Calienta que sales. Ondo, ondo. Vale. Y ba, bueno, Bye. ya no alí matemáticas Artu. Venga, emun eurra. Da gero hemen zago, ire laune. Gero pasatzek gauze ezatetxi hola, da denbori pasau gaurre da gero, astu ze ziguz ez zen diaun. Orduña apuntano vale, el eh? chat. Vale. Ni amen, ia esti ez, es es se mota ahí diciendo hola, es, es no, es valoratzen ire lana. Vale, espero, okay. joda. <risa> <risa> espero, joda. Bueno, eh? si Ior. La guna. La guna. Ignatius Arriat. Ignatius, vale. Talguero comenta vuestra Vale Os son dos. De héroe a villano De héroe a villano Es muy shock Vai, Bueno Va a or Exacto que ¿eh? De héroe a villano y Digo usted Vuestra eh, retatito Rico ala es ¿eh? Digo yo Ni idea Chao Mi peor er, Herdera os... a mundú Escucho Vaño, es que no me igual Villano, de Villa y Sengok, que es yeah. Villa Villano o sea, eh, Villa y Sengok, más grande que Pueblo Pero más pequeño que Ciudad Ni usted Villa Dios, ti, gente, eh? es bien, eh, De Villa no, eh De Villa no, de eh, Pueblo El resto es de Pueblo, Óscalo De Ero a Villano Se va a satiado diamenonitan azkena programan programa de Guinea ondoin eta Gorrotxales bai bai vale, Aker, bueno acordadse no programiana <laughs> programa <ginean, laughs> de seguramente suena jugo es bai ba, en eh, su ni en su ni nipe ni joia gentzutea baina zeose moidu gustan enzutea eh uh -huh. eta gustau no onde cuzializan es eta es, es, ta neria neria eh suena bai baileria es enitzuan ni Ez, eh? Ez. Baina... Zol hori normaladok, ez? Ez es que nian entzuteiz, nian ola. Baina bai... Ahotza eta... Ez ahotza, eh? Ahotza bastante hoitzuta nahiak. Ah, buele izatekena. Ahotza a... entzuten, baina... Baina... Baina... Eh, Txaisat? Mm -hmm. Nahuan fresko, nahuan... Mm -hmm. Hombre, agar... Ni fresko kusinean, eh? Ai, joder, joder bueno. bai, bai... Bai, bai, bai, bai. Bistela ez zitzan amenango. Bueno, ba... Gusi hain nire gezki pasau goala, entzien hoste tipua masokiztiede, ozapagatzez goala. <risa> eta, <risa> hostia. Ondo, onda pasauan. Ondo, ondo, oso ondo pasauan na joan. Ori pero, bai, eh, bai. Baina, gaina, Gustavo Gatanasko tertulixia bai. Baina nire ne, ezea, entzun na joan nire zan joan. Zerzen na javik. O sea, Baina entzun bai. lebatzu, gusantzi beg, irea hotza eta inkrebeli juela. Ah, bai, eh? Oso, ari bueno, b bueno toke sensual bateki no, jende haurentzako eskertu gozian, igual. Madina iazparren iadisfrutar. <risa> <risa> oso, no? Oso, no, gero neetxagurparro chagur, horretetzi baina. <risa> Hori, esan no hostan zaitzizuen, eh? Bai, <risa> agorratze baina zaitzizuen, eh? Disfunción eréktil, eh? Ah, bai, agorratze, um, um, anunzio bat. Um, um. uh, <risa> bai, <risa> <y> anunzio <risa> garaatze gota ondo, eh? Bai, nahi doka anunzion bagaraua bala. Bai, bai, nahi at... Garauko joak. Nahi Bueno, es De héroe sangue, a villano. De villano. Amen, vi es De héroe a Y ya me han... Que han ido a la torre Ya, a ver, ya bajáis, ya hay sortis. Decepciona a de chan. Da lortu. Es, es. Es, es. Pero ídolo a Ídolo a irse Ez tekenin ez zautzea, ez zautze genin ja, jau egin dut, jau egin Tipo normala do, eh? Ba, ja, ba. Ero kertxu hau, normala. Ja, hori, ba, ostia, gu, hartin oso harremana zeun iztutu inoala. Danondo june inoan, Google Digutxamen ganbaran, gauza konpartitzen eta oso guztua, nire partetik. Este teherrexa entzuteko direktu, ne? oso positivo ondo intuite juguei gaña esa noan ondo intuite juguei la oso positivo bai bai no no no encheo que estoy es que ergasco el taguero compartió unian maiderrekin ustek hori uakiston flechazo vizintzan eta ese eta aste hortan onitxean subido ie bateg mesela uf mm -hmm. o tipo ei bezala biskenarabach ana modamentoa besela eh ondo ba meia normal la oke ok, eh? pasa zaga Venga, en día y pasa, vai, vai. <tose> vai, vai. Vai. Vai. ya es agototaguan, justo contraqua. <risas> eh, Venga, bueno, a ver, contraqua eh, es, bromia, pero ya de, bueno, eh. relajado llega, mento. ni peuki na juan, eh? Ni peuki na juan. Es això s'ho era. Hostia, sí. Bueno, zetorriko gamen digesela ez. Bizitxek, zaten, bueno, amen, generazio gire ingurit iztaikena hor daula, hor yeah. tzaudek, eta derrepente egon besta eta gertuko, beste talde bateo. Undo, eskoga. undo. Gau nekzeo ze karriko, jo, pai. Momentu ze karriko. Baina, emengaek. Emengaek. Este programa eta... bat. Bai, bai. Eta... Bideontatik... Deero, eh? Eta, benzin gauan, deero, eh? izan, villano. Villano, total. Villano. Derrepente, burrengo eh? unien... Villano azkeroso. <risa> <risa> Ubrogoni, eh no vieu neo, batalla Santxián. I eh Margasix semanaixoan ba or programan. <risa> Ese aller sinoan. Eh Margasix Irene unoan programan esta, baida, semanaixoan Ni Zerrez, beak arresean botella tola eh orujo, eh? ah. bueno, ba ah, bueno, a normal es ia siñan, presente usted programarte de puta madre, <coughs> ana. Ahora no ze da se bata, ah, buf, Gastechinkiston, akistona montaitzik. Bai, bai. Bai, no, eh? Da gero beste batek, santzien, da beste batek. Da, no? Bueno, buf. Bueno, orio Pero ebi a... ya. Oriokarraña, eh? Zenekin juntau aiz, eh? Bai. Con tus gende horri. Bai, eh? bueno. Amao txentzia, santzien, Miguel Vargas egin de Claro. <risa> <risa> Ori ama asco, que son da jauke. Bai. Irati. Bai. Bueno, bai, ba, bat zupai, eh? Ba, baina, bueno, hori gazte den pobreta. Ja, bai, zatezia, miel ezibili aritzekin, aritzekin ezibili. Zeuguran Aritz, eh? txostura ditzen programau. Aritzibili aritzekin, aritzekin. zasean. Bai, eh? eh. No, bueno, ainaen no. garbire ez, bai, noizime nintze eh, bere botasean txaka. I dur bato. Abai, nahi segula, gurasuak segula txostek esan. Zenekin bai da zenekin ez. Mm Hor -hmm. suerte hau gehuanik. Mhm, mm mhm. Mm Ba, bai, ta hori, ba, bai, emendik erten nitzuan, da gabian kontzertua jauan, da emendik irura galdea o, ertengin ustan, ez? Azaldien? At, bai. Ez. Ordua, ze horretan galt. Laurego, lauterdi. Ha, Laura, lauterdi. Ba, bueno, igual. Horbezela da. nigo du ba, minbila guntza. Bueno, ba, hemen ja oru jo jona joan, da gero, pff, ba, itxeak jumbia herrian, bat, gatu bestia, juntau Kontzertu zau gan, ez? Delinkuente gatzugin, juntau itzuan, bestia, eta... Kristona rapauna joan, nokak ordatzen. Bai, bai. Hor, gestiño... E, Zer, problema batzuk egon zitxuan. Etxuaten anai... E, Hemenezateik, baina... Eta orduan, ba, la euforia fue... Zer multipliko. Mm. Bai, ne zerbarik. Ne, ni konturobarik. Eta... Eta bai, bai, bai, etxa bai, Ba, hijak ingok. <laughs> ni sakeaten adek. Jendia zarra entzala. Bai, bai, bai, bai. Hori zan jostenei be. Pantallan bat obotan hako txela, orre, konzertuan. Beha xek zan dibe? Ez, erak ez. Erak ez. Uh -huh. Laun batek. Uh -huh. Eta, bai, bai, hori zan da ze hozera portuan hako txek, ba, eh, numero ekuenta etxu emungo en esto, en abierto, baina... Ya... Telefono, bai, telefono man aldi, na... Ni bazpa ere manen berdendre, telefono. 6x bat, bibi tzazpi, 6xortzi iru. Bae. Telefono horta... Ego gauza argasen unak oraitatsi. Bai. Orai Holi bai. dok. Eh. <risa> <risa> es pa ba... fakturia o pasatzeko ero. Bai, nieta pauko joan, nip nip pauko joan, nip ni pauko joan. Claro, genibo directamente... bai. eta barkabe na hemendik. <risa> Sermos de güey, jodenik, nei, o sea, bueno, bai, hori. Ez tinzatia tenek, eh, nin oia tenadek bakarri telefonistiena. Gara, claro, ni irei movideo eta iza lasai, lasay nahi baina claro, gendi kikildu itende, o lestinaik e yo. Ordu ami i intermediadixo. Ni intermediadora bat dizen hau, Restalliesuen Arteo Comunicaixo. Or tipo atatorrian ba eta eta nola hau antipo are. Eh. Sí. Eta narbaga betzien or bat, ostinolan. Ne no, hor dauko el gabinete ah, pues vale. no no va a ser vean esta dueta es tan artí, ¿eh? ¿Soecua? Sí, sí, sí, sí, Europa Malán, Europa Malán ¿Es en América no mató? ¡Ah! No lo van a ver, hostia <laughs> Bueno, va, Ori El señor X <laughs> El señor X es este atuado <laughs> <laughs> Es <laughs> de <babe>, esto, sea. <laughs> El señor X sea suan, eh? Filipe, Filipe, eh? Filipe, Filipe, eh? Anize gano, X es bestia. Anize gano joroseguna. Bueno, terrenue, nahi entzun. Oriok. Bestik, parteka, hola. Lan hori, jo prest. Oin, vale. pao, es? Pao, erba? Es es. Vale. Ez es que oin ganea dana politikamenta incorrecto, Jaok, es? Punkixiaia astuta, Jaok. Bai, ba, ba, punkixe, bai, ba, bai, bai ba, Nienok, eh, baina Igual gabartan Igual bai Eixe zan, gaur, honi Correctismo oso fuerte Bazar kautezio eh? Netako desastre eh? jaok Bai, mm. dana jaok eiski mm. Dana jaok, oi nisatendo Lechuga puta Janjuat, eta, eh? los defensores De las lechugas eh, mm. Que jau itxenditxu, eta, bueno Bai, dana Lechugistak Lechu guztak, mm. eh, a mm. muerte. Mm. Eta... Ixi esan... I... San, i eh, izmo... Izmo... Azken izmo kontuera. Izmo danak. Bai. Izmo beak... Amparo ondixe eselamaten digita. Gero, Izmo... izmo nola eman diken. Nola bat llego... Eh, la zeta zumbato. Iri eman en dik. Inutriu nahiz Izmo hortati. Orduan gero, Izmo hori defendid merde. Nola baile zateo, es? Mm. Hore matei personaliari, matei... Ise debat. Zor esortute, neitzako, perduratzeo. Batzu, ya, ismu, istitu iso batzu, ja. Istitut, izmu desaparezitzen ikusi alde inoiz, ez. Zor esortute, ez go. Ja, yeah, baina... Hortako eh, Bai, hortako eduk. Bueno, hortako eduk, beheres ez, hori izti esango. Ez ke... Baina oin danadok, danajaok, zela esango esangoztat. Neta oso edulkorauta jau dana. Da, izmu, ze mm. ikusitxeak aukak. adibidez? Esan no usta, nik telebizinhoa txobat ikusten, bat, baina omdala gutxi ikusi nahuan zehoseatik, txoa ja daurrek uan bezan nahuan hau, baina agartze zuan bat, jo que ze, eh, neskaba zuan, eh, paquita, no seke, sé aktivista, ez dakik, igual bat, panadero, txaseta, aktivista, daizeteo, aktivista, o sea, ona. Or, or, bai, ona, eh, ona, eh, que... bai, Ulertu edat. Ba, ulertzen doa, gert? Baina, gara. Ba. Danna, txexia. Min ba. e. gare baten, ba. ulertzenian ian, eh, baita berdin, eh, eh, politiko. Muzikiak azizizitek, gaman dios. Hino hori zegoek. Eh, ah, espezien politiko. Ya. Ni hori sí. flipa genia, ze sí. politiko. Ya. Ya, politiko. E hori, xa eta, hori ezte politiko? Ba, e, politika mundun. Zebilek, adibidez, ardura batzuz osketxik komunidade honi errezteko igual. Beren lanak politiko. Ibaniori... Igual bidetik hori... bi, bi etatze oztat doine eh? baina pol, politiko esan dokela. Kuriosua, mm. pentsaukatak, mm. e, karteria haieudoko ontsa amanian baskaltzen da Karteria haieudok, antzulako karteria, uste guau, urre txuguak, tipa simpatiki hau bat, maz majakela hostia. Eta multa bat ekarri hoztak. Eta... Gosteo, fuerte da bidea. Ba, ba, ba. <risa> Bueno. Zipalizan <risa> ez beti. Eta, eta parte multia, ekarri jostak, propaganda elektorala. Agai? Karteruak. Mm. Karteriak. Ya. Yeah. Eta esan jugat. Zer la leike hori, es? Korreosetik mm. propaganda elektorala. Ah, ah, ah. E, hori eirak Es? Pango, ziue, pango, ziue, uh, que ez? Digo jo. Ba, pau, bai, e, denundik. <risa> Guretik. Echaixat, eh? Ya, yeah, izatek igual, ze, para ze partiduan. Boizango eh, eh, juat. Ba, hai, eh, men, alde gatzela ah, da, alde. Peneu ego aieudo, baina igual dago zeña aieudo. Eh? Aieo ba, atzen dokena aieuta. Yeah. Baina peneu, baspa ere peneu goa aieude. Hori <risas> aieudo, flipa un aieudo, ziaguat. Ba, hori. Bueno, mm. la Lake. Bueno, va Balaike, de héroe a villano. De héroe a villano, sé que ha jugado. Héroe y villano. Iornajao. Villano. Ondan, ber ese ya hori da dulkoratsan asikoan ebai. Obrigada. Eta eh, se tema hartse maiau kantxo bat. Sermons. Perfecto. Eh? Perfecto. Eh? perfecto. No michet, bien, eh? Eh? Asper limando asperezas. Or limando asperezas. Igua, bas, basta, ya eskira, vai, motel, es Kira Yug. Ahí motel. A ver, vais más en zuleos con güi. Mere, publicidad era, gar, con hacemos, eh. Nei, nei, gu, asco gusta Nei, asco gusta Zegatak. Ni dirtis, dirties, dirties. Ba, bate más igual. Dirtise con Juan, vai. O arti, usted vi. Cantan tieta etá y guitarristie, no Hortatzein eh, no, zenei Tipo Jatorra Usa bitoresta una <coughs> Ya sta Ya sta Aizkiratuta Ojalá Ojalá I, <risa> ba I, tema Jarritxon gaiago Porque ten borri Ejun ya Orduerdi Venga, indiago Orduerdi indiago Orduerdi ya Orduerdi patatzezigu Orduerdi patatzezigu Ya, gutegakuk I, amen, biziko itxan Bai Trank erres Ni, ni biziko nizuan Amabos metro gochabola Gaten I, amen, bero De, de hecho Echotik Oso ondo eh? Echotik Echotik Echotik hor ja Odo lezatzen Horren Bila nahi Ni nahi Terreno baten Txahola Ilegal batin Esa nozta Horreguen uste joat Bai Eta Eta Kon lo opuesto Esaten doken Ani gerozta ziniku Egoa no gela bat. joat Zinikuak Bak ik seintzuz itxuan Ehm Ehm Montxitzea Baina bai Filosa o, o, o, o hoy estoico, estoico Ay, es? Cínico, Le es estoico a Zenón de Citio o Zenón de Citio eh, doc eh, cínico aten sea, eh, bueno, se eh. oh, sea y Casli bueno y Casli aun eh, sabes de vean Caslia vamos Eh, uh -huh. bai, Crates de Tebas, daura Cinico azuan, baina Ola ziniko xeena, uh -huh. eh, importanteena bai, o famosoena Diógenes. Bye. Diógenes de Sinope. Bai. gauza hau gausa buruz, se, se supone agrafua se supone etxa echa, la idatzi, Baña, du, e jauzkat, eh? Baina nik ne da jauskat, eh? Horri burusi idatzi joan beste Diógenes batek, dioge, Diógenes Laercio. Beste ya, también, eh, materiala Zetorega, eh? Bai, bai, hemen ah, bueno, apunta, apunta. eh. Apuntatu, en zulia que apuntemos. Bueno, sí. Ahora Diógenes Laercio Correy Bulus H1, de Sinope eta Ausuan, va hori. Eh, austero, un tío austero, kupel baten bizisuala esate joek, hortiko una tinaja, elor jauskala bere gausatxo batzuk, eta va hori, SB barik. Eh, unek ituria aitsa dabea arrapau moneda. Al, al oráculo del de, de, de Delfos bueno igual eta, para, fa, tienes que falsificar la moneda bueno eh, hoxen, falsificando monedas hay chabán Keru en Juenda desterrado No me estáis echando yo os condeno a quedaros aquí importante Ia hori, actitude horrekin, mm. el puto. <risa> da gero, honekin, <risa> ba hori, mm. jauska, pasa, interes garcheago genetako, eh, bueno, gero, comenta kostat. Baina hori, ingitxuan bagausak, hau izate jueke Alejandro Magno kine uh -huh. eon suala, Alejandro Magno epokartan suan, munduko Javier, vamos a decir, munduko ah, ba, ba, eh? eta gondogu ba, eh? e, jauzi jaguan, eta San Juan Diógenes, Pide melo kekieraz, que jo te lo doi. Da zanjotxan. Te da pedire una cosa. Aparta, que me estás quitando el sol. Pentsaik, o sea, actitude hori, es? ¿eh? Eta tipu adana, zua, au, austeru adana. Mm, yeah. da, roi hori asko gustatze gatak. Eta <coughs> gaina pentsatze gatak, filosofia interesgarri xena igual, grekotatik eta orientalak eta ja aparte, baina grekotatik tatik, eta... Netako horik kenduin juen, Hegel historiadoria, alemana ero, bai, esuan hau, es? Dai. Ba, horrek revisionismo historikoin juan, da, netako, ez, ez, ez ditxuken gauza, komeni, ez da, komeni mm. ez dianak, ne ustez, eh? Kero, Auzkarloni, oso <laughs> kospiranoik guanok. Mm. Bon, kospiranoik guan, es? Fentzitzekatak, dana beti hola, dana kola funzioneu daela, es? <coughs> istoizia, lehen komentatzen justana, istoizia oso, osea, sesin izten dok, isto isi ahiburuz, zenek eh? idatzi jok. Azte bukaera hontan laun batzuk gine baska isi Kriston grupazua, por cierto, eh, jondile rande kokonuts. Ah, bai, zut zut zut. Ta horko or, batzuk gina, bon, beste laun batzuk. Ta hor, komentatzen da, eh, isto isia o sea, es, Atila, osea, Atila ez bargatuik, Anibal, Aníbal Barca y Seinsuan, Cartagines, Kart Cartago. Cartago, Turquía, oindo que no, ¿eh? Bueno, igual, igual Gutnegavi, casi. ni gusta ni venchuán. Única es coaportar, a mí. Ha comentado, comenta, horrek erromatarrei Pórculo de Mugochan Isha, Isha destroza en Jichuan. Aunque ni baina horri bilizuan, ez? eta historixean bagarri jaok tipua, que era un gran estratega, nagero igual ipitzejo que era un hijo puta, era un mm. violador, etxea, vaya, claro, Seneca pinigual hori, erromatarra kepinijuen hori. Baina, Vaya, hori, mm. o sea, isa, erromatarra i i xe irabasi jotzen, da pentsai gori, pasau basuan, mm. guk hemen, o sea, kastelera esuan, eh, ingo hemen, beste hizkuntza bat ingo suan. Eh, beste kultura te gongo suan, o sea, es que totalmente yeah. aldatu ko suan por completo. Ixe ha pasado suan, bañan, estu han baña, claro. Pero se registro gato tipo gori buruz, ba, hori no, Ya, yeah, karo, karo. E, Iraz y vale. jueguen, ena, eh, sorguan claro, Oso... contado gigante, es surreal, que dana ez, baina Amoldotego, baina aur, e, gaur eungo, orain dala 10 urteko gausak ja, e, si e, ero tergiversautahaek, ba, pentsaik, e, orain dala 1000 mil, urtekoa, a so. ver. bai, nola la bai gizarriek, nin barne, e eh? jende ula, em, eh, azzo sinistu tegu, eh? Gaur konprobatzean inkomilla hartin konprobau. E, etzala, hola. Estia onartzen hori buruz. hori pasatzen da asko. Ja. Yeah, yeah. gaur sartuzio zio porru eta estia onartzen porru sartzego Moroko jendigehala. Ies. Yeah, Horido. Keñasaya eta... walk onartzia konfundiboa izela. Halo. Es? Eh. Hori e, tindia, Horrek horrek hondiketak ejo e, bilindatzen dik, ez? E, e, kontakizun Eh. Kontakesun ofiziala ezala es? Lo Bai, bai, or, hori eh, dok. Onartu itzego hau, es, hostia, ni pesinistu naganori. Orduan, ordun ba, posea o casoena joia esa. Claro, <laughs> claro. Bai. Claro. Bueno, sei COVID en asunto, hor oh, eh, oh, Oscarro oh. se pasa 100. Bueno. Veñe, ba, nirengurut, bateme intziot ino ez ditzaia hori virus, eta hala iba tarda el oh, nahi, igual. Bai, bai. Ti Bai, gara hartan, hostias, eh, eh, ni, eh, eh, ni, eh? ni ni eh. nitzuan, en zumbiarrizan gitsuan, ni maskarilla bere ibiltzi nitzuan, no vacuna uapes da ta en zumbiarrizan mm. batzu gorrak, en zumbiarrizan, ja. eh. Ni ana joaño bueno, hacia cerca bai miscal. Ni bai, eh, ni batzu mm. genzu na. Dani batzu da ral, de un... se mata tu yo o se mata. Ja. No es ni biaro un ya la, que eso ya que puteval, ya la eh, hay eh, balaste. O oh. bueno, oh, típico, eh. <risa> ni ni pena pe jugar nadie, venido rea eh. <risa> oh, Joderi. Eh. Yeah, bueno. Ahora yo digo que el digo que. Vale, vale. Este tío, rememoratse de. Ya, es, es. O lado, ¿qué? Gen día ella, astujaco. Astucio, ¿qué? Imagínate comer esa tía. Eh, va bere pertso eguentzako edo bere irudizentzako estek, mantxaalek siniz? Bai, bai. Ni ala gustendia. Bai, oni bai. Danon goiao, eh? Danon goiao, ni no, hori, hori oso gizatiarra, eh? A oso ente sospechoso de la, eh? Hortigen, gu gizakitso pilatza gitsik, gu barne. Bai, bai. Gaitzugu nos borregos de la hostia. Ni abendiguen etortezite que eh Atzo konbertsa dixo baten e, nerea dineu jendien Nerea dineu maso menos Maduritu zatezuak Maduritu ah, no, eh. Ez dugu gaztik Ez dugu gaztik Da askotan gaztik estanak Antzen batekon gaztik estara Hauza pilauz bihanik Gaztik estanak askotan ditzik jendik buruz. iburuz Gaztistik jendik gaztaru iburuz Ya, <girra> yeah, es. Gastía, yo, gastía, yo, es, yo, va ondi gasía, yo, de un bolazo un gaste, das una iburtilea. Se va, esto que le hago. Ja, un baina. termino falta <coughs> a un dicesio, vale, a dos. Baina ni Madritua de esa te gustatasite. Madritua. Eh? Oh, ni eh, eta eta eta importante ni, jo, eh? es. O no, sea, ni undomo ni guste jua, eh. Bai. Era chingara y cueta y y gaste 6. Nere ingurundan, berroi urtuzka. Neurri xean nun jauk, hori eh? be beste gauk. Ni kontuta hartu denatziok, bueno, ikusi denatziok, movimentok kantidai dala. E, norbea ikusi erdik zen movimentot bai mentala, bai fizikua, gazti zanin. Bai. Eta oin zen bauk egin. Horrepeak matei, informa egin xo bat. Den bora baino movimentok kantidai, nioela ikusten egin. Mm -hmm. Naur, naur gailu bezela. Bai, bai, bai. Eus? Bai, bai. Eus, egin magin, me txiki bat. Zeen, zeen mi, movitzek... Mordu eta lasaxek, eh, berez Den bozu movimentun ziok yeah. Bueno, banea atxona Estabatu momentu bizik atxonek Baina uki banean, uki ozitxean eunda Mairu urte, mm. seguramente Nena esaminatzen kutsi mohiuko bueno. <risa> O sea, movimentu Moimentu kantida dine, txako vale, Mentalare, vale. bai, borde, vale. pensamentuak izin lehiki Vale, vale, vale Teoriak. Eta, bueno, jende honekin berketan Eta, eh, ba, ya behin baino Goixotan ikusiak despektiboki Ari, boki, hori, izate, despekti boki itzaten gaztien konsumui buruz. E, Gaztik gaur hori, gina zizue konsumitzea iba. Gina zizue, mm, ze bai. apesak eta roi hori. Eta, no. reske morraim, ezela, o... Bai. Kare, korrektismo batean barundu ladon, direktamente juzgatzek ere, bai. Ya, ya. Yeah, yeah. Gure trampan eroitea, ezela. Bai, es. bai, hori hori. Ok. Eta, izate, bai. izate, konsumun gaztien, hor zirku Bueno, ni be bebatzutan ikusi zenok, eh? Na, e, ka, no, eh, ba, karo, egabeneekipo guaz. Kritikatzen, eh, gaste honek hitnazioa, bai, baina gero, txasero, asunto horrek, eh? <laughs> <laughs> baina gero hosti xa erdiot, eh? Baina, nei, ni bastante partida dixua, no? Bagoitza potroza jartza gau gena itxeko. Mm. Eta gazti potortan hori jartza magakue, ba, earki. Potortan, oberi xotan. Oberi bai, bai barkatu. Koskorretan hori librai, jaiz. Vale, perfecto. Porque maguminei eh, koskarraz. Kosko, kos, ba, koskorretan. Ondo, gustatze gata. Eh, koskorretan. Ba, vale. ba koskorretan jarretxeakua, apuntoko, ba, hori. Ba, hori... E... Eh, bai ba be aurrekoan komentatu binustan eh retoya so, es puta mierda neta baina eh, ai ba, nahi i jue ki urigu pasa uinustan eh o so, bueno pasa u es eh? ondio se i jue baina baina bai o ni alego cheas chesan ni veo la guano que astia haia bai hostia de poteatzen eh, ja. boteio i che jue ba, ba, urigu ke bailen eh? Nik ni buk ez, bot, potea bote hau ba, A ber Bile iru... año zarroa izabai ba, Nik nilaro eta bikuanok Ane año irurte zarro Irurte Irurte Bueno Ixa rau emoteo. Hermo mía. Hermo mía, hermano mía, hermano mía, baño esa. Baña plantilla Nagao, y a fijo, Potache Naybok. Oíste a poquita Nagao, 20, 20 días por año hagas ja, untua. Ori chaiat, ori sindicato y fiáis, a neores sindicato Ai Marsel, sinikas listia. Ai Marsel. Ai Ai Marsel no boche, chuat. Bai, otra vez. Bueno, cara esquisto talde, sinosartu talde Ah, ese, ese. Nei, nei bosube deitzia. O, sea, o bestela Skypetik, el eh? Skype, hostia, Skype mítico. Kai. Y en isate atenak, isate atenak. Eh. Eh, se Claro, es que ni barne ezela, gesei ni gistean ei portalismo hartu artzierez, talde Madridun taldegua, baiziketan. Yeah. Ni seinalatsi ni barnek seinalute. Ba, ondo, ondo, bai. nahiko eh genero <risa> eh, leiko ala bezela garai garaxia reproduzitze gupitzen un yeah. Adibidez, ba Kostu pilauta, eh? Bai. Onizkia, porreka bai. zarra erreta. Bai. Ota, erotzea zeta, gero gorri xe eran, karimoztu eran, apiskat hori, eta, errata. <laughs> bai. Ez tiak nahi diferentea. Beti izizide. norbean gara isa izendoko bia, bai. ba, gure bai. gurasuak seguramente erena hobia zuan erendako, au, gure atipezango juen, oh. bai. iguala. Bai. So, iguala, iguala. Iguala, o errepikatzea, sea, errepikatzea. Isto isiak, beti... Bai. Oru, nip, nire bai. autuek, Eh, eh, eh, eh, eh, eh ba alde itzegi eh? Ba jinaisu alde itzegi. Ah. Neiz da eseon alde. Vale. Simplemente erruela yeah, hori puzkatzeko Erruera Ba erruela hori makiajes hartu. Maquille. Bai, bai, bai. Gina alde. Ba, bai. Gina siu ben alde. Ba, horren ba. ba, hasti, añarei, te jo jarka disperte, jomentzak, batiozo, batiozo, batiozo, no, no, txazemat iso zula eta, bueno. Hori, bat... ni... Bea, batios, hoya, gori, batioz joia, gori. Ez que, txaiat nola gana, txaiat nola gana. Gero, gero, zera, movida, <laughs> eratexile. Oin <chile>. kiluak beste, <laughs> Veste, beste izema jauke. Kiluak bortuak xa gundek. Kiluak gundek. Oin bat Hai balao este. Ya, échate, échate, eh. Hostia, eh. hor baien ha jokoen orde... itinera, eh. O eh, sea, reta callean. Hauka ginea cuadrillako eh cuadrillako ate, o sea, cuadrillako bate gimnasio, Jauska. Gimnasio eh bigimnasio, CrossFit, CrossFit de be inventau joan, prácticamente. Eh, échalo, que ya. Ansubo la web. Vayan Sumarran. Berca también dice, sí sense Xavi Javi, Jun, Javi na a... CrossFitella. Ide tarteguao, que sayoso, o sea, bai, ah, bai, de tarteguao, bai, len bate hau ber bai ire tarteguao eta hau lengu usuao. Nei tarte azoskeaz. Lengu usuao ka u. Bai. On Javi, en mendi pesarca tan tan montaña. On Javi, ta Jota, Jota, no Jota jotá. Ya, ya. Hay un more aquí. Un more aquí. Oh, no, y bueno. Ni Chaves ni Gabriel Javier Jotaco, e, eh. El eh, último porte. E, e, Chuatuste. Otro es Valdemais, Chupo. Me. Chuatuste. <risa> bueno. Javier <risa> ramen Ertendegeta. Er <risa> Usautu guayo caletigo uno mata. Ay. Bueno, pordon, Tika. Proposamen a bueno. maquillas eta al proteina alde, porque Gaurolin chepe. Proteina eta horrekin eh, Or, totalmente dadas najao, Pro, proteinak ta grasak. Baino a tomar por culo. Etorre eh, horren alde itzetik gorra, eh, es. Hostia, hori ya. Ignitional day, te dices hartéis rotundamente yeah, fuerte yeah. esa Ignition aldena chiok. No, bueno, criticaba tu helico e Vañe va Vañe va Va Ni se te ha dado Irén gurú Va tú Con el beso Cargo yo a, a es que la Anaboliza y... en ti en el de Eh, jota Vale, vale, vale Vale, Ori Proposadme en vez La Partidario La repicatzen a yo Todo lo que sea incordiar Apunta a <risa> <no. risa> <risa> Vale, Ori Na quiero que También Porreros sos Porreros sos Porreros sos Porreros sos o sea, tolista jarriaten. Ah, bai, bai, bai. ja ez estitu mm -hmm. ikusten, ¿es? Ba porreruek gare porreruek eta bizkat jende daola hola en un nodo, ¿es? Típico, ¿es? gizarte ja. kultura honen da ezela, Sagallago, ¿es? Ez? Bizketola ikusten diea. Hm, mm, bizketola, ben Ja, porreru aquel eh? en eosein, len... E, eosein Taberna, o txikiteruen taberna típico baten da porrerua beant xaguan. De hecho, akor... etxotik, akordatzen acordatse lagun bat. Nibaino segi bat urte gaztiegu da mutiko mutikoa. Da esate joan bateatik. Antzulako bateatik. Bekorrota hori tontuak. Sigarrua apurtzeok eta gero berriz itxeok. Hori da zean. Hori da zean. Hori da zean. Hori da Eta. Eta. De hecho gero. Echotik. Gero. Beap. Porrero inzuala uste joan. Ah, bai, eh? Est, bai, Convertiu mutikua. Harek ama aurtekin ez da, erretzia ila jotxat. Bai, bai. Ostia. Bai, bai, neko ariako bat den lengu zua. Azkarazioan, lanatzen? Bai, bai. bai. <laughs> erretzia ila jotxat, amaik aurtekin ez da, goskonguri. Ia, hamen, tema askozozke hau, bai, venga, emune horrean. Amos nintun, pulminatzo, nik zaitemabata herri zehiritzioken, porque daundene tematako bat, nek gezurra. Ni gezurren alde natxiok, alde, gezurren erabiltzen alde natxiok, ez helburu e, ezela, eh? Baizik eta mm. e, e, subsistentzi ezela. Gaur honin, hitzea e, dut jo aldeken, e, aurroko programak eta bat zuten hartzaten. Gezurren temik ertenetan, jai betira, e, gustatze zitek, hain e, illunetan espazio eta zuri, zosa argisek hartzi da, eunero biltzen diaunt, erramientaban. Eh, gisurra herramienta era de correrja. Ma ordaola es. Zei sei iritzio gen, gezurren ge ge Baldinbok. Eh Maite do genen bati edo apresio do genen bati minigues emoteko, zeoze. Mm. O o jefia mm. igual, eh. eh? Zeoze ba. ire culpa estarla esta que se oserta titata. Va, ondo ptxata, gisurra. Ma Hain besteko indarra jarri dizendek egixe, egixe, zamerdi, mm -hmm. zamerdi, baina ero aldi berien guri, kizton gezur pilli kontatze izkuek, adiz dirua, diruen, diruen bere zentzize gezurredek, diruen yeah, bai. bueltan bizigatzu, oh, eh, eh, lanau bai. eh, bai, ah, da jo, tontuak, errespetuz, bai, tontuak, bai, guri, bai, bai, bai, bai, bai. <laughs> baina es... Danak ez zurrezela eh. Bai bai, eh Shadow. A dos nahago. Criston Garbida es un pulcro guardiáo, da bat izan. Ezindiau. I mi es es, bai Proposamen bat. Abille ubarik un umet programa bat Danak gisurra. Ni gezurra dio ez eh danla, eh. Ja, Adibidez, iripa bat dire bizi personalin, es? Adibidez, ah, I konturatzeke e, e, betzak gauz bat, zoze. Zoze, pasatzea egna iribizi zen. Hinaik claro, horri nola bat jo estena isoa jartzi e, irrati zen, eta ez zatek beste personatik patuzak gola, ez? Oridek oso <coughs> inteligente eta ez eh, dago. Zetano hartza jo horren bueltan i si de sensaillo tira irer sentimento ti baina esateke ere bai, ezela porque es la handi on DCD eta es, es lagatzen ez Lenesan jago una moan en ser musekin da pasa usuana, nela umat i pasa baina hemen gaitzek <laughs> estenificando. Oridek, o directamente le bai, sale que iripazo ta chinga osak, da Yeah. Bueno, sin más. Ni sares Jesus. Amén. Askeno de encontrar tú letra chiquisori de que zurra ni existe en sociedad la edo ez Jo basura. Que onartzen, ni gonartza joa. Jo, jode. No, os batzuk saude ezin ditu Kalien, i geston geski mate zonas, va ba, ni que zurre Bai, <risa> es que... hori, dano grabiltze joan, da toda. Bai, dano el sendia baño sin baten. Hitzeta sin de garri ola ingarbi. De valore va a ser la gaitasun bat zikine Zela, ez es. I yeah. dano erabiltzen diau. I ke bai? Claro, claro. A creo que te va bai, eh, a Dano n ez dano no. dano gillean. No, bueno, Cali genera tren aburrido. Es intentatse yo ese, baño batuta, Ertetzen do No, eta ez taco, eh el, che, che, compra oso esela, es. I. <ríe> ahí va la, hostia. <ríe> <ríe> hostia ejemplo, gusto gataque. <ríe> Gustavo, esetxia <susurra> igual. Ya, baina ahi ditxendok. Ez que, zogaten <risa> azauga, nint gaur, eh, nint gaur, eh, yeah, nint gaur, nint gaur, kistun yeah, komprazua eta bat telotzaik gaur. Sego gobia eroskin, nala. Ez, bai, bai, bai, bai, bai, bai, xate, errikoak, errikoak, errikoak, erritxik, errixantza, bai, bai, bai, ondo jaukela, baina, sego ostia, bai, dano bitxekoa. Baina, negrasi eitxekostak ero, bai, tema politxau Gero dendako, denda txikisak ez, eh? da, askotan, ere eh, de, herriko dendak eta herriko dendetan erosi behar adoz nagao, behar adoz nagao. De hecho, etxotik nik, etsua erosi internetetik esbe, sekula. Uh -huh. eh, Nerex agerralo gostan zigarbox ba tola internetetik, uh -huh. baina bestela. Bezpeak ez nik Eta, se esamina joa. A. Ah, Da dendak, herriko dendak eta askotan ikusten dok eta amazonekua ia atzendu denda mm. Eta esaten dok, ostia, nun jau gorduan hor zeini erozen gabitzek, ez? Errikoa, bai? Baina, klar, errikoak amazoni. Bai, maten haien zenat, iru zati bat herriko dendiei. Des. Hori bai, hori bai, baina hori arek amazoni. <laughs> baina, <laughs> bai, bai, bai. Azken bai. Nian, Bai bai bai. A... Bueno, Dian, compri a Dian, ¿eh? Compri, compri Dian, que suene la vida. Y escabro. Y, y escabro. Pero en frutillas, jota dice la, se la dian... isa, te. Se las juega a frutillas, peculiarra, eh, eh, la... peculiar, eh? saludatseko ero. Eh, programa mate en daukako la J. Cristo, neguna asteko, la hostia, ¿verdad? Ah, va, yo siempre bien. Ahora no, ahora no, ahora Horren harek utenak. Eh? Ondo, Ondo, ondoka, no? no? Sí. Bai. Eta, hortzadegiz batzuk, konzeptu, ba, batzuk intokable joan, hori, gero independentzia. independentsia. Independentsia, ez tema bat de gara gaten ezinuan ikutu. Ik, ikutzeu baldin magoan, ba, horabide konkreto bat dene ikutu berruan. Eh, Gezkizela, mateguan, independentzia bai, independentsia itzei eh, atatzen ez? Gezkizela. Eh, da hola, zoi, so egiz batzuk. Egiz batzuk, bai. adiz berdintasuna, beste batek. Baita. Berdintasuna ni hori atatzeizkoa eh, zeabatzuk eh, erren batzuk potentik. potentik. Claro. Adibidez, nina aixo edo ez berdintasuna. Ez berdintasuna nahi xaudok? Ola, botatzen, imaginau. Eh, nina, eske, itze itze B hori errena, eh, porque berdintasuna igual, igualda, baina igualda ake. Yeah. Esto es igual a esto. Itze B, bota jarritje de goso este caiachen peñire tane artean ez berdintasun jago pagu siero diferente ah imagina onedona artin berdintasune siok vale ordun esaldi batek ber izi nei zen e, berdintasun teknikaria berdintasun teknikaria imaginao es berdintasuna serren artin ser no akagitzik ja berdikitze yeah. muletila erdetzi ulertxo berez ondo a, gero a priori da, dan no ulertzen di hau hmm. baina asteaiz hostia baina a ber itzau leku eskampo siok Ne txako. Ero astemaldimais, az, azetun ulertzen maldimak, ez baldimak, hitzen orri buruz. Vale, vale. in ba, berdinia da desberdintasuna, Oso sopolichado, engaña. Sí, Bai, bai, bai claro. Desberdi... ni be bechui. Sekula século no planteo. Ni eh? desberd... desberdintasuna al de Ni asko sin interes desberdintasun, teknikaria técnica aria eta ia dirides. Ascos. Sacona <risa> la ministra de desigualdad. Eh. Claro, es que claro. Oye, es que si son atrevidos vale, te cagas. Oye. Ministra de desigualdad y eh, de o sea, va. Bueno, hor, a berdik bere explicar eso berezume, beres? A <risa> mí no está una en un momento un tanto. Eh, eh, daña ganas explicao bien rajado, sé, hostia. Pacoita Gartzia jokena, ah. batzu, bueno, Bai, ni eh, ez eh, bat zu gustetzia eh, Bai, a dos nagao, ¿okay? Independencia eh, berdintasuna horredanak, <risa> o sea, ta... Motohok, es la... ah, sin eh, geizki pentsau, o sea, ose. Aquí. Ha, Go... xindixo, dure aquí? Así han dicho, ni et eta olako Ezin diat, ezin diat. Elazai, azai, azai, azai. Azai, azai, azai, azai, azai, azai. Bueno, klaro, zaitun jaz hartzen baldi maiz eh, historixen, zaito, bueno, ba, bale, hola ba, jarri baldi maiz, ez tegitzen egin go. Ez tegitzen egin go. Neitana yeah. deputa maiz horretzizte, punto. Ya, yeah. bueno, bai. No? Eh, dana egixe zango gai hor duntun bora zu. Dana <risa> egixe, dana ondo, edulko, bien edulkoradito, eh? <laughs> parisek, parisek. Eta jazta, borregitos, todos. Eta, bai, oin bai, e... Eh, Eh, sanberditzako batzu interesantiek, pasa joera astontan. Tenemos una cheo, eh, música ibajartze ez ezte marcha, tío. Ya está. agerpen bat, inezo sinaga goxeako abeslaria. Mm -hmm. eh, eta goza geio, asko. O sea, geio asko. Mm? Oír la hostia, eh? tie, valdi mais, Grupo famoso de Bateco y ya oríais, ¿eh? Ya, ya. Tampo acá, oña no, realmente, right. oríste, serre veres. Veres, oh, yes. tengo que que Lengo Son, igual, te? famoso y se igual, bañao. Y... ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? pena horrekin aguna eh. doke nah, la taldia. Bueno, penia es, ondo engaña esa ondo. La gutako batek esan zian, eh, bueno, ba, idoluek artzi na, santxo betu den el programa, ni <laughs> Zune lortu bat, Sortuban. Sube el zue, eh, zue, sue, <laughs> eh? Sue. programa. Yeah. Eta eta bentzes, o sea, ayudiau, ayu ayu inez sigo sose in esos sinaga, vea que idolie, eta eta idoli txo estan ahí, bueno, ondo baino. Eh, ya, e idolia sea. o idollo izan zuen hor horbe or, hizkuntza, osea, eh. bueno, beti terreno, osea, jo irista korrak. Eh, ah, hizkuntzaren terreno irista korrak. Beste beste gausada sindogena zaio. Horzio, eh, eh, kenber... claro, hizkuntzia geinbere. Claro, Pero... a mi lo <coughs> la, entzuna joana la portaboza hori, ustia, hori oso gaizki jaok, es. Se voz gañea femenino adok, ah, o sea, ah. la portavoz. Un buen oso dan, es. Eh? Ba, mm hoy -hmm. portavoz, Mm, bueno, este ausa de sin dana ikutu. Ala. Bueno. Y shill doinger. Esta la me gañaré 2 minutos de suscr. Bai, venga. Y programa. Eh de tú lasai, eh ni gustoa eh erantzungo ezut. Eo eh me suavialdu, tranqui o mai de Ribeiro. Bai, me mai de e bai. 6 amén bat, bai men en exato. Ingeniería 661227683. De tú lasai da San Ines, naiz. Lebesta Alejandro. E, Lebesta Alejandro, <laughs> ba, gisurreta naiz. <laughs> 66 bat, BB76 sortiru male. Eta horien ez etortzen balima, ba, oh, gizon gao pues igual. Por mi, mira aquí, ba, ba, my ba, ba, ba. eskatzakena. Bai, daren eskatzez bat gauzatxo bat. Ni hemendi buka buka sanin, daren izanianin gora ziala Ignatius Ignatius eta sein sanian bestia, Ignatius Farray. Nei. Eta eta hori dek eta luego le tengo a híbrido eh híbrido eta gaur atayu geline bai? Descartes atayu Descartes dira Diogenes atazera sixen bai? inolala materiala hostiek horrezite bai? que Ignatius eh eh Lanin bezala etorositek bai eh are bazauk golako bai, e, e, eh, are, areko, areko izateke gero ez tokela vale. ni ke chauka gustatzen daok ok, ba hori televisiño ixela eztaugaten ba ba naixa joat holako ondo Eh, bai? bueno, ba, hori da, engombidapen eh, bat ukinian mm hori -hmm. eh, zahora, txetorrela toloza justo, hili mm hori -hmm. zantagurrengo honin eta bai. zene, ostia, bialdu mertzat bai. eta bai. onartu inoan bai, bai, bai, bai apirilindek, kontuera, apirilin ba... erurtituk eta nire urtioz pago txegoen hortan ganea, nea baino bat behan du ik apirilak, sortzi sortzi, ha, bi behan du, nea, nea nahia zeiku ba. bai. Ba, bai, baina eta beste pertsonatea bai, esane, bai E, eh, bueno, bajatok. Eh, un dio, se hay, michuau, o sea, emiju guau, baina. Ta ire se adok. O nei, niki, i... Areatik, zautxe. Areatik, zautxe. Ah, de puta madre. Ba, iru no eta intentao, ya, Ignatius Farrei kartziona Venga. Bai, bai, bai. Ne ba. ustozitan. Erdera, semerko, inea, baina hortako, ibao. Bai, bai, bai, ba. hostia. Ba, ba. Ibe, ibe moldauko, aiz. Bai, bai, bai. Zau ziongai, bai. Zau ziongai, bai. Eta, ja honekin, ja. Ya... Mm. Ya lagatzen Yo sensejo gauzak. Gero. Bai, bai. Eh, ¿Es? Chaisha, Nickcela, gusto te he baina Tema mago no ganian au. A ver, se da juega nortik. Ame izanangos bat burrengo, la burrengo la cola. Burrengo Bai, izanangos eh Mystic Ah, uh, Mystic, a hori uh, gustoko ohala ta... Bai, bai. Bueno, a ver. Eh, Piskapotortaino na jau baitxa de guruz, da de oin modi a jau, gez, eh, baitxa ja eh, erosein doke, bueno, erosein yeah. nizeleike, ni eh, ni. baina baina bai ikuste joat piskatuz, bueno, danan moguan mm. eske que danian jau gola piskat ustelduta, asuntua, eta be bai Nigor eh, asko ginezatek, zulua zulue, zulue. Bai, ama zulue, esateko esaraba ama Hira ama... Yes. Ama Zer, zulo izen... hemen erailtzen do, baitxa, ah, bai, eh? Ama zulu. zulo gaman zea, ez? Gustau la, baino beso. Bai, horiok. Gustau baino beste puzketa batekin. Haini zaunian igual, irri piatze gela, mistiko zulu izitia. Mistiko zulu, eh? Gustau, baina pixkeke eixo. Bai. Ez? Bai, baina zein inbarik? eh? Gauze, Goal, hei, a, a, apologia leixegi Mari. Negoza tan sartzen, ez? Probat i prolo potente ezela sartze, ose probatzea. Da... Bai, bai, baina orain gerosta utzi hobioal, eh? hori, ja, orratik, ya ja, fiskate Eixa gente asko jaut ba, formakuntza pila batea jotenda na tabia, horta, ba, horta, horta. Tan ikuste joat erantzun dan, o sea, ondo hau hori, eh, ondo bitzin eh? baina erantzunak barruan Lula. jaek. O sea, askenean barruraka jartzen badiz pizkat eta barrura behitu hor jaodan. Baina hor gero hori, ai ze, hitebi dechu egen, eh, nola ez sanoan, ta ba. itxia tai, ta itxia, txia, txia. Ma, manta txia, <laughs> txia, bai, bai. Bueno, bai, bai, bai. manta txia ta hor ba, oske ba, gause ba, txo atzuk, eh? Sexualidadia bai, mm. ta, bueno, da, bai, gustatzen zeratak, eh? Eh. Bai, ba Gusto no si tan. Ahora han dado que a Marsun, no. A Marsun, va, ba... ba... bueno, va ba... Igoraitano invitautajo gela Ignatius Farraig, gurekin. Eta eta bueno, ah, eta direla uno señoa una torto y Igoraitano Igor veo ah, Bai, vale, vale, bai aurregoan vale, aurre vale. be Beria Berro egin ustan, eh, bai. Igor vale. Enmen di que saludos. Bye, bye. Igor. Miguel, mi, la ne partes. Bye, Igor, rapa. Eta hori. En te acudirás. <risa> bueno, me está leído Aupa, Igor, bye. Pero <risa> <risa> <risa> dicho, eh. <risa> directo en <risa> esto, ¿qué es? <risa> <risa> <risa> es, veras algo en línea, maño. eh. Alco en al <risa> usted en directo. Ahí no más en directo, interesante chapán chapán chapan. Chapan, ya. Ondo, ondo. Bono, hi, bueno. Bueno. Monoi, esker gasko. Bai, besarkabandi bat. Da beste da diri, be, da mm. itsuli di da batzui besarkadia, beste batzui ostika, dipur sulu anda. Bai, eh. Bai. Búscalo. Bueno, sai, sai, sai lasaimat. Eongo kalamida en Mateo. Coño, izen da gutxi zaek, eh. Ni kalamida di anónimo yukean bat. Konturto yeah. na choban. Ya. Yeah. Bueno, hola txe. Batni. Poner di Bai, el más calamidad Bueno, ahí es un ayuk. Bye, yo no hay chumiel. ¿Uno en gobatén? Bye. ¿Amenche o besterecku batén? Bye. No hay gobenlekuban. Urte de Rion. Urte de Rion. Venga.